Що загорожа страшна. Прихідці збиралися, і один з них підліток, боса голова, і, як паперик, білява, спитав рідко селянина поблизу, що з нього зверсав столітній сіряк. Дядьку, чому лим затулено? От таких, як ти. Скільки аршинів буде, як ти скажеш? П'ять буде або шість? Бачиш, не гадав. Дев'ять аршин завишки. Бо Бо дехто так робить. От якби твій батько був, бачить, що діти голодні, то взяв рукавець од материної сорочки, наточив борошенця повин і викида через паркан у бояний. А ти скажем, з братиками та сестричками підібрав. По таких перекидах все дітвору попухлу, де в бур'янах кругом бродила, виловлено, а млино б стукано. Дивись якими государственними дошками. Мовчить хлопець, глядачи на кріпостний паркан і на вагони, що все йдуть і йдуть, легкі у браму млина, а важкі звідти. Он залізним колесом наш хліб тягнуть от твого рота й од мого, прямісінько в Москву і там далі, далі, чортовому синові, сказав дядько. Слухав хлопець, коли стороною обминаючи міліцію по-під купка його однолітків почала підбиратися до воріт. Дехто з старших і собі рухався туди простішим напрямком. Люди, ніби осліпши від болю, втратили твердий крок. Голодні. Старші, молодші хотіли при в'їзних вагонах і собі вкинутися в двір млина. Близько були до входу всередину. Але звідти вискочили міліціонери, Бистрі, ніби без степів спущені, Лозинами і ломаками розганяють, Б'ють, по чим попало, Декотрі селян попадали, Скалічені або неживі, Тих за руки і ноги відтягнено від воріт І кинуто на бур'ян. Мирон Данилович стоїть, Мов черевики, прив'язані жовтою травою, Коли страх аж здіває. Гурти селян в розпачливій застиглості, Худих, як обгорілі стовпці В лахмітинах замість одежі, Приковані поглядом добрами. Там їхній хліб. Що здобули вкриваються чола, Там борошно. Можна спекти буханчик І віджити, і врятуватись. Бо хилить біда до землі, А в чорноту І нема надії на підмогу і рятунок. Зовсім безсилі і недужі Лягають на землю, Не рухаються. Дехто помер, так близько до брами. Стогоніли потяги звідти, один за одним, як великанські гусениці, що пилися крові споміж ребер-нортвяків, від Москви лізли сухі, а відповзають, земля гнеться. Міляціонери сезіють. Незрушно, мов степові боввани древні, січені з каміння, вицвіли мундирами і дивляться вивітреними зорами поверх лежачих. Трохтить підводи. Возі її збирають мертвих І відвозять у степ. Спиняються недалеко від млина, А там в ямі Неглибоко прикидають землею. Скоро вертаються назад По мертвих. Гай вороними тушаться, То осторонь присядуть, То зірвуться кружити, Як вихрова мряковина, Пронизливо крячучи, То кинуться широчезною догою Над степом, млином і людьми. Але вагони, коли викочуються, то заглушують їх карти своїм червоним стугоном і брязкотом, і стукотом, все йдучи від млина, ніби харчівні, кудись на північ. Мирон Данилович стежить червону низку, що починає йому очі тьмити і кружити голову. Очунявши, підвівся він і походив поодаль від брами, розрухати цю і притерплім язи. Потоптався серед пів трупів і побрів додому, схиливши голову. Молодші і хуткіші теж вертали від неприступних воріт і випереджували його один повторював. Тепер тільки на Вороніщину там є хліб, сусід казав. За верхню сорочку виміняв борошно. Одержався йде. Ті слова не були для Мирона Даниловича значущі. Але що далі відходили бесідники. Їхня розмова відживала все дужче в пам'яті, збуджувала надію, хоч кволу.